berriak zurekin pantzo hiri garai eta jone Amgarrena a bortitza izan da. Urte bat erdi presonegirak kondenatua gordeik edo kukuturik bizi zenzomaitatez, berizagertzea deliberatu du eta ertzainekernikako merkatuan atxilotu dute atzo. Baratze kolektibo bat ipar baionan, boztiometra karatuko ere mu bat furnitudu erikoetxeak, nahi duten guziek baratze gintzan hartzeko, proiektuaren ibilbide eta elburuak zehaztuko dizkegu Fabien Noge, sedearen ere maileak. Zer kultura mota nahi ote dute Donibaneloizuneko jendek, hitza eana zaiote, bere oha eta nahiak jakinaraz naraz ditzaten, planontan neuskal kulturak ezertukikoen duen galdatu diogu gasusa elorga hautetxeri entzen dugu. Eta lurrian etzanda, hola, daizena, ruper ordo direpkaren dizka berria, amasei garena, unen orkezpena e, budu, eginen dugu berri xailau budulatzean, elduden hartu ondarian du lehen konzertua bilbon. Aroik erlen berri, uh, Charlotte. Bai, eta haiek diuten ez eurria baizik egungo, beraz, bon, temperaturen aldetik aldiz, xai eta amairu gradoren hartzean. Eta Lehenik haste hartuntan Monmarzaneko hasxietan beriz jujatua izanen da, duela lau urte pasa baionan izan zen gerte kali bat. bi hamarreko martsuuan. JeanC Claude Brunek et tiro oshilzuen Char Ota egi itsasuak argina Baionan granbazkeko hotel baten ainzinana. Leku hortan aurkitu ziren alde batetik Charlottea egi emmaztelagun batekin, eta jean Claude Brune beste gizon batekin hor zer gertatu zen bi alderdien Tiroka Azteko, hausiak argitu beharkodu. Lehen hausi bat izanzen, Pauen, bimilata amabian. Eta hor Tiroka Aztailia, amosturte presion degietan alkondenatu haizanzen. Azte hartuntan izan lendena hausia, Deia hausia da. Eric Dupont-Moretti abokata, abokate zaguna, hartudu aldi untan, Jean-Claude Brunek. Larun batian berriz bizi publikorat aterazia erabakizuen jone amezaga eta bortizkia txilotu dute atzu goizien gernikako merkatuan. Espainiako hausitekin nazionalak urte terdirat kondenatu zuen azaroren ogoita bostian terrorismoa gora ipatziagatika. Amar iguneko EPEa eman zioten presondigian orkesteko baina derzainzakala eskatuta EPE horik enduzioten eta gordetziera abakizuen. Merkatua iguna zelari gernikan goizetik amezagarekin ziren zonbait katzetari, laguna, kabokata, eta tertian ere onintza enbeita amaiur koalizioko deputatua arantzai diereri esplikatu dio nola pasaz goiza. Konturatu gara aurrez aurre zaurre e, kalez jantzitako poliziak zetozela orduan haiek bidea utzi digut, itxi digut eta egin duguna izan da angeunden jende guztiak borobilean bera dezarkatu eta orduan Bezarka da hori ezin zuten ezapurtu, uniformatuak ere azokara sartu dira. Zaldien moduan sartu dira, itzuitzuan sartu dira, azokara sartu direnean parean zuten guztia alboetara bota dute, ladogeita pikurteko emakume bat lurrean utzi dute, beso hau txidu, komentatzen egon gara Gernikan, ba historikoki bi aldiz sartu direla nolabait fascistak Gernikako azokan. Mila bederatze duen dagoita mazazpikoa pirilaren hogeita zeian egazkinekin, bazoka bombardeatu zutenean pernikarekin batera, eta gaur zartu diren moduan zartu direlako ba, manera oso fasistak logore da zidizkibuta ertzainekera. Orduan gaur oraindik balaukagu hor tripetan alako impotentzi bat. <tusurren> Hala Ereinintzak jone hamezaga atxilotu du Gerikan eta epailearen garate eraman, urte bat erdi ipres girat kondenatua izan zen, bere eri markkak edo aztarnak etaren aldeko banderola bateian hartemanak izan zirelakottz eta arrastattzen horren giroan ala egiten albalimada da, sartukogira zorzeteriteko berri saiana. Eta irailaen hogeita bil hasia, hoita zorzio osskal gazten kontrako ausia asteuntan. Ururatu behar Madrilen Madrileen, gazte geienek xalatu dute, arrastatuak izan zirelarik, torturak edo tratutxarrak jasanzituzte la, atzo, torturaren kontrako mogimenduetakoek itza hartu dute, xegi gazte mogimendu debekartuko parteide izaitiaz, akusatuak dira Madrileen juatu dituzten oita sorzi gazte horiek. Agun bestalde mugerreko posta denbora gutiago zidikia herriko kontseiluaren biltzahrian autetsi eksalatu dute, postaren erabakia mozione bat ere manen dute, autetsien kontseilurat eta deputatu eta zenaturriri, abenduaren astapenetikunat mugerreko posta hastian amostoren ezidikia da, hain zinogoita bostezidikia zelarik eta larumal goizetan ere etxia da. Bayonako erikoetxeak, bostion metrak arratuko eremu bat utzidio Gren de Liberti izeneko elkarteari baratze kolektibo baten egiteko hori boskatu du azken kontseilu bilkurak Ipar Bayonako jendek, paradaukanen uteberaz, breuer hausuan den eremu urtan tomatiek entxaladak edo beste edo zoin barazki landatzeko Fabien Nogue, Gren de Liberti elkarteko presidentak explikatzen dauku zoin izan den proiektuaren iblibidia Alors, il y a eu une subvention qui a été attribuée dans le cadre du... Dirulaguntza bat bozkatua izan zen Koesio Sozialerako Herri Kontratuaren kari 2008 eta orain Breuer Residenziako Parkeak gure esku ustea bozkatu dute. Dans le parc de la Residenz Breuer, donc c'est un parc qui fait 5 hektar, donc il y a pas mal de plaz. metro karratuko parkea da, tokia bada, eta guk 2008-mairuko azaroan proiektu bat idatzi genuen dorreen azpian, etxe bizitzen etxe eta malegarri eskolaren ondoan baratze partekatu baten egiteko. Un jardin partage euh, ki va fer, komizondila, apepre 500 m kare. Iparbaionako edo zu pa usoko biztarlentzatizan enda beriziki baratze kolektibu hori, bainan Baionako beste oso eta kuek partertuna ibadute ere, ateak idekiak zaizkie. Kulturaren inguruko jardunaldiak eta gogoetak abiatu dituzte, Donibane Luizunen hitza erritarrerie maitea da helburua, kultur xailian dituzten oaren eta nahien jakinadazteko, eta denen arteko proiektu bat plantan ezartzeko. Gogoetak edo galdeketa bi faxeta lidera gaiten da, ora jasi eta urte gilaren arte iritzia ikus moldia, interneten bidez eman diteike, Artisipa deitu gunean Sertarako balio duten Atsisa horiek eta ea euskal kulturak Tokirikukanen duen Dallatu diogu gaxusia elorga Donibarelo izuneko kultura haute ciri Penciatzendugu Bidebatsu isanenditu gula Ez dute e, programazio bat emanen, kabinetorek ez du programazio bat emanen. E emanen ditu bide batzu e, diakiteko, guk diakiteko e, zer egiten aldugun. Edo antzerkiak, edo e, konzertu gehiago, edo kanpoko e, ekitaldiak gehiago. Bai pixka bat nora bide batzu markatzeko. Baina, ikusi horribilatzen uen. Nore abideak emanen ditu, guk gero programazio bat uh, antolatzeko. Baina, bon, uh, bon, uh, eskual kultura uh, bere lekoa izanen du, poliz segorda ko etapa urte gilaren ogoita lauian izanen da Ravel Gunean tailerrak antolatuko dituzte erritarriken Kultura gloko sailez berdinetaz eta ondotik Adituen kabinete batek ondorio batzu Aterako ditu 2008 ondargerako Doni Bane Loizuneko Kultura saileko orientabide nagusiak Finkatzeko ondoko urte entzat erran bezala Kirolak eta pilota lehenik Superprestiz lehiaketaren kondu, atzo, bilbao eta laralde Irabazle Bixenti Bilbaok berroi oita amalau irabazido moz ondartzen kontra eta larralde saldu behar erena usitu da berroi eta oita amazazpi, bie maitzek erakosten dute partida tinkuak eta jokatuak izan direla, edudan astelenean uh, finala erdiak larralde hariko da batzit dukazuren kontra eta Bilbao eskurraren kontra futbolian Bilboko Atletik Italiako Torinoren kontra Europako Txapeldunen ligako finala amaseigarrenetako zosketa eginda atzoeguer ditan, elduden otxailaren emelzian izanen da joaneko partida Torinon, italian eta itzulerakoa ogoita seian, hori, biztadena eskolegian, san mamesen. Es Herriko desertore eta intsumituak gerla ondian haalahauko gerla er rifusatu zuten esskaduen historiaa kondatuko du Zak garratek gaur Baionan mintsaldia seiak eta erditan da, Baionako Euskal Museuan gaia einduen liburua izenpetuko du Garratek mintsaldiaren ondotik. Eta Gupegordorikak Bilbon eskainiko du asteburuuntan bere dizkabegko zuzenezko kontzertua Abenduaren hogoian leizanen da hilboko kafe antzukian, gaueko amarrontan, kantari eta musikari oinatierrak, lurrean etzan da, izaneko bela amasei geren dizkaren, lehen konsertua izanen da gisa Bai, Bilbon defendatuko du, Ruper Hordorikak lehen aldiz bere amaseigarren lana. Lurrean etzan da munduari begira, diska berriuntan maitasuna zeriotzaz bakar dadeaz edo bizibozaz diren amaika kantu dizkigu luzatzen. Ruper Hordorika. Normalean egiazki nire kantuak en, izaten dute joera narratiboa edo kontakizunak emaite aldera, Eta disko agian beste alor batzuetan sartzen da. Eta, ze esango izud, ne? uste dut kantuek beti maitatu dituztela gai hoiek. Eh? Maipatu hitu zunguziak eta beste batzuk hoiek baita irakizakiaren gora berak. Ez? Maitasuna, gorrotua, alaitasuna, eh? tristura. Eh? malurra, eh, oiek dira kantuen gaiak. Ba, maika kantu aski ezberdinak aurkitu izango dira dizgauntan, eta aldiuntan ere nazioarteko musikariz inguratu. Da, kantuen grabaketak Leo Abrahams, bateria iotzei Amerikarra, eta Simon Edwards eta Kenny Wallena Britainarrekin burutu. Baititu. Egera ilunkean Eta ruper ordo liraka, ordo lika, adekin, izan elgirizketa, bere oso eta sunian, probosatuko dauziko, eskali ratietan hori elduden abenduaren egoita amarian, kantuz kantu, eman kizunian, hain zuzen izbat maskaradetaz, idauze mendiko gaztiaka idira ortengo maskaraden prestatzen, urtarrilaren emez orzian asikudute, Sibiroko errien itzulia, amairua gerraldi eskainiko dituzte, horietan lehen eta azkena beren errian belian idauze mendien, mila behatzi, eta largoita emeitzean dola amosturte antolatu zituzten azken aldikotz Goiz berri izuekin batik eta Kristof eta nazioarteko berriak kolombian bederatzi hil armada eta farken gerrilaren arteko burruken ondorioz R.F.I. Radio-Franza Internacionalak dionaz goizuntan, metako eskualdean iragan dira pataska horiek, farkeko laukide ahastatuak izan dira. Ojoit, badela bi urte orain bakeari buruzko negoziaketak abiatu direla bi aldean artean, gobernuata farkean artean, aldiz, ez da shikulan suetenik izan, eta horrek zalantzan, ez hartzen du, bistanda bakea. Australian, hiruhil gertatu dira atzo Zidneko kafetegi batean, iragan baiketan, polizia indarrez sartu zen, eta baitzailiaba eta ere bi baitu e, tiroketan bere burua estatu islamikoaren jarraitzailetza eta duen gizon batek amasei horreneko baik bat egin zuen motivazio politiko horrek ezuiko gertakaria bihurtudu australiaren historioan poliziaren arabera irango errefusiatu politiko batzen baitzaile hori australia estatu islamikoaren kontrako koalizioko kidea da iraken horregatik eta estatu islamikoak egin mehatxuen gatik buruila zgeroztik eraso terrorista bat Batizeiteko alerta maila gora ezagia zen Australian. Eta Kanakian edo Kaledonia berrian gobernu kolegiala zatituda atzo, hirukidek kargoa utzidik, independenziaren kontraden eskuineko koalizioan, gertatzen da zatik eta jori, zerga berrian sortzearen inguruan, Kaledonia elgarrikin alderdiko hiru zentro eskuintiarek demisionatu dute, UMPetik urbilen FPU, Front Polunite alderdiari leporatzen dako tere bestiak beste, eztabaidarik tabaidari hartzia autodeterminazioaz e referendun bat izaitiari buruz, numeako akordiotik landa azdoztuazen bezala, berantenaz bimilata emezortzian, dekolonizazze eh, prozesioan xartuada Kaledonia berrian, atzoarte amekakidek osatzen zuten gobernu kolegiala, sei independentziaren alde ziren, kontraziren eta bost alde, eta kongresuko berrogoita amalaukidek boskatu dute, abenduaren ogoita amekan boskatuko dute, zuzenaritza berriaren hautatzeko Goizberiko gomita zuzenean euskali ratietan Aste hartu goizuntan Sir Freider elkerteak antolatu ekin menak ipatuko ditugu Sabina Urkada langiliarekin Galderak egin Goizberiren Facebook edo Twitteraren bitartez Eta aruaren aipatzeko tenorea, ah, egiteko sortzigadu eta euria donibare garazi endaia eta ustaritzen. Eta naski eztenez, iguzkian, siberon. Egunan beñat. Egun hund, Kristof eta Batitia be jakinezako jartino ebi agun jala eta hik deituz geostik iku batuduk ebi ordinez takat. Hala berdenez egin aldikal ebi adatekilaik, beraz haleike uh, eh, denboa ikersale hoien abea ebiak etxeki edo arrajin behar luke. Egun aldi oshoko eta temperaturak saspitan dutuk goizuntan hamabi eta nuken behar guntuzkilaik, aresti huntako.